Tizenharmadik fejezet Remélem, drágám, mondta Mr. Bennett feleségének másnap a reggelinél, jó vacsorát rendelt mára, mert valószínűleg vendégünk lesz. Kire gondol, drágám? Tudtam, már nem jön senki, ha csak Charlotte Lucas nem toppan be neki, meg remélem elég jó a mindennapi vacsoránk. Nem hinném, hogy otthon gyakran kap ilyet. Akiről én beszélek, az férfi és idegen. Mrs. Bennetnek felragyogott a szeme. Férfi? És idegen? Oh, az nem lehet más, csak Mr. Bingley. Jean, te kis ravasz! Egy szót sem szóltál erről. Ja. No, nem baj, szívből örülök Mr. Bingley látogatásának. Te jó ég! Mit évő legyek? Ma semmi pénzért nem lehet halat kapni. Lídia aranyom, húzd meg a csengőt! Azonnal beszélnem kell a szakácsnéval. Nem, Mr. Bingley jön. Mondta a férje, hanem egy olyan ember, akit még soha életemben nem láttam. E szavakat általános meglepetés követte, és Mr. Bennett élvezte, hogy felesége és öt leánya egyszerre rohanják meg kérdéseikkel. Miután egy darabig mulatott kíváncsiságukon, megmagyarázta, miről van szó. Körülbelül egy hónapja kaptam ezt a levelet, és két héttel ezelőtt válaszoltam rá mert kissé kényes ügynek tartottam, amelyel sürgősen kell foglalkozni. A levelet unokaücsém, Mr. Collins írta, aki halálom után bármikor kikergethet benneteket ebből a házból. Oh, – Ó, drágám! – kiáltott a felesége. – Hallani sem bírom ezt! Kérem, ne is beszéljen arról az utálatos emberről! Nincs szörnyűbb dolog a világon, mintha az ember saját gyermekeit kiforgatják az örökségből! Ha maga helyében már rég megpróbáltam volna valamit tenni ebben a dologban. Jane és Elizabeth igyekeztek megmagyarázni anyjuknak, mit jelent az, ha a tulajdon öröklését végrendelet korlátozza. Azelőtt is többször megpróbálták ezt vele megértetni, de ebben a kérdésben Mrs. Bennett nem hallgatott a józan észre. Most is tovább zsörtölődött, hogy milyen kegyetlenség egy öt leányos családot megfosztani az örökségtől, és olyan emberre hagyni, akihez senkinek semmi köze. Minden esetre nagy igazságtalanság, mondta Mr. Bennet, és Mr. Collinsról semmi sem mossa le ezt a vétket, hogy ő örökli longbourn De ha meghallgatja, hogy mit ír, talán kissé megenyhül a levele hangjától. Nem! Szó sincs róla! Már azt is nagy szemtelenségnek tartom, hogy egyáltalán írni mert magának! Micsoda képmutató fráter! Gyűlölöm az ilyen hamis, álszent barátokat! Inkább folytatná a pörlekedést, amit már az apja elkezdett! Úgy látom, éppen emiatt mardossa fiúi szívét némi lelkifordalás, amint ez a leveléből kitűnik. Hansford, Westerham mellett. Kent, október 15-én. Tisztelt Uram! Az a nézeteltérés, amely megboldogult drága atyám és ön fennállott, engem mindig komoly nyugtalansággal töltött el, és amióta őt szerencsétlenségemre elveszítettem, gyakran óhajtottam áthidalni a köztünk tátongó szakadékot, de mindez ideig visszatartottak kételjeim, és az a félelem, hogy tiszteletlenségnek látszanék atyám emléke iránt, ha olyan személyen lépnék jó viszonyra, akivel a megboldogult mindig visszájkodni kegyeskedett. Figyeljen csak ide, Mrs. Bennet. Most azonban döntésre jutottam ebben a kérdésben, mivel húsvétkor lelkészsé szenteltek, és az a kitüntető szerencseért, hogy elnyerhettem Lady Catherine de Bourgh őméltóságának, Sir Louis de Bourgh özvegyének magas pártfogását. Az ő kegyes bőkezűsége emelt engem a fenti parókia lelkészi tisztére, amely értékes hivatásban minden törekvésem arra fog irányulni, hogy hálás hódolattal adózzam ő lédiségének. És egyben mindig készen álljak azoknak a rítusoknak és szertartásoknak az elvégzésére, amelyeket az angol államegyház előír. Lelkész lévén ezen felül kötelességemnek érzem megalapozni és előmozdítani a béke áldásait mindazon családokban, amelyekre befolyásom kiterjed. A fentiek alapján talán nem ok nélkül remélhetem, hogy jelen jóindulatú közeledésem méltánylásra fog találni, és hogy ön figyelmen kívül hagyja azt a körülményt, mi én vagyok a Longborni birtok várományosa és nem fogja emiatt visszautasítani a felkínált olajágat. Szükségtelen hangsúlyoznom, mennyire fájdalmas nekem az a gondolat, hogy akaratlanul is eszközelettem az ön szeretetreméltó leányait ért sérelemnek. Engedje meg, hogy ezért bocsánatát kérjem, és egyben biztosítsam önt, mindig készen állok bármilyen módon kárpótolni őket, de erről bővebben élő szóval. Ha nem lenne kifogása, hogy házába befogadjon, örömmel tenném tiszteletemet önnél és kedves családjánál november 18-án, hétfőn, délután 4 órakor. Szíves szeretetét valószínűleg a rákövetkező hét szombatjáig venném igénybe. Ezt minden alkalmatlanság nélkül megtehetem, mivel Lady Catherine nem kifogásolja, ha időnként távol töltöm a vasárnapot amennyiben más lelkész helyettesít a napi teendők ellátásában. Engedje meg, uram, hogy tiszteletteljes üdvözletemet küldjem kedves feleségének és leányainak, és maradok jó akarója és barátja, William Collins. Ezek szerint négy órára várhatjuk ezt a angyalt, mondta Mr. Bennet, miközben összehajtotta a levelet. Szavamra igen lelkiismeretes és előzékeny fiatalembernek látszik, aki kétségkívül hasznos ismerősnek is fog bizonyulni, különösen, ha Lady Catherine megengedi, hogy újra meglátogasson bennünket. Érdemes megfontolni, amit a lányokról mond. Ha valóban hajlandó volna valamiképpen kárpótolni őket, én lennék a legutolsó, aki erről lebeszélni. Nehéz elképzelni ugyan, mondta Jane, milyen módon nyújthatna nekünk jóvátételt? De hogy elismeri kötelezettségét és teljesíteni is úhatja, én már ezt is javára írom. Elizána különösen azt tűnt fel, milyen rendkívül alázatos hangon emlegeti Mr. Collins Lady Catherine-t, és milyen készségesen vállalkozik híveinek keresztelésére, esketésére és temetésére, valahányszor a szükség úgy kívánja. Furcsa egy ember lehet mondotta. Nem tudom kiismerni a levélből. Valami rettenetes nagy képűség van a stílusában. És miért kér bocsánatot, amiért ő a birtok várományosa? Alig tételezhető fel, hogy lemondana róla, ha ez módjában állna. Gondolja a papa, hogy értelmes ember lehet? Nem szívem, nem gondolom. Minden reményem, hogy éppen az ellenkezője... Ez a levél sokat ígérő keveréke a szolgalelkűségnek és az önteltségnek. Alig várom már, hogy lássam. Mr. Collins pontosan érkezett, és az egész család igen udvariasan fogadta. Mr. Bennet maga szűksavú volt, a hölgyek annál beszédesebbek. Mr. Collinsnak sem a biztatás nem hiányzott, sem nem volt hallgatak természetű, Magas, nehézkes külsejű, 25 éves fiatalember volt, komoly, ünnepélyes arcú, igen mereven és szertartásosan viselkedett. Alig, hogy leült, már is gratulált Mrs. Bennetnek bájos leányaihoz. Kielentette sokat hallott szépségükről, de ebben az esetben a hír messze elmaradt a valóság mögött, majd hozzátette, meg van róla győződve, hogy annak idején valamennyien jól fognak férjhez menni. Ez a lovagias kielentés nem talált osztatlan tetszésre, de Mrs. Bennet minden bókot méltányolt, s rögtön így felelt. Nagyon kedves öntől, uram, és én szívből kívánom, hogy így is legyen, mert máskülönben tudja az ég, mi vár rájuk. A dolgokat furcsa rendezték el, mondhatom. Ön talán a örök örökjogi korlátozására céloz? Arra, valóban arra. Nagyon keserves dolog ez az én szegény lányaimnak, ezt be kell látnia. Nem mintha önt hibáztatám érte az ilyesmi csupa véletlen ezen a világon. Az ilyen kötött birtoknál nem lehet tudni mi lesz végül is a sorsa. Teljesen tudatában vagyok asszonyom, milyen nehézséget jelent ez szép unokahugaimnak. Sokat mondhatnék erről, de nem akarok vakmerőnek és meggondolatlannak látszani. A fiatal hölgyeket minden esetre biztosíthatom, hogy mint bámulójuk jöttem ide. A jelen pillanatban ennél többet nem akarok mondani, de talán majd, ha jobban összeismerkedünk. Nem folytathatta, mert vacsorához hívták őket. A leányok összemosolyogtak. Mr. Collins nem csak unoka hugait csodálta meg. Alaposan megnézte és feldicsérte az előszobát, az ebédlőt, minden egyes bútortarabot. A vendég elragadtatása meg is lágyította volna Mrs. Bennet szívét, ha nem gyötri az a gyanú, hogy Collins mint jövendő tulajdonos tart szemlét.